وَله ي صلي وَصلم دائمًا بدًا على حبي بك خَير الخَق كل بسم الله وَحمن الرحيم الله مص وَرَاوَتَتْهُ الْجِبَالُ شُمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَبْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِينَ دا دا قتل برده اقتس نمبر شیر دی او دا در این پسل او د دی مناسبت دا دی پسل مونگ دا چې په پا دی پسل کی امام بوسیری رحمه اللہ دا نبی علیہ السلام سلام صفات ذکر کی مدحضی ترکی او پا اے کی دو اشعارت ایرشیو نو اے کی مستنب دا بینو چی مونگا او خلزان یاد کلو چی ما ظلم کلنے دی پا سنت دا اغا چا باندی چی پا ایبادتونو باندی اغا شپی سہر او دن لوگ دو وجینا اگل لوگ اختیاری و دومن مشکت پا نبی علیہ کو چې پرخیشت و مبارک پوری بیا گٹو اتڑ لد نو ورا وددهم الجبال و اشم من رہبین دل تاکی نمبر شیر دی او زہد یو سفت د نبی علیہ السلام نی بلا <سلام> سفات دی. نو دل تکه زهد اغا ذکر کی انمیل صلوات والسلام صفرت زهد ان دنیا دیتی بلکی دی تل کی چې د انسان په زلو او په عمل سره د دنیا نه لغوهت ختم کی میلان د دنیا ختم کی محبت د دنیا ختم کی او اخرت ترپا دا الله ترپا د میلان او رغبت د پیدا شي د زهد ان دنیا دی. نو دل دغه هم مصنبه رحمن الله د نبی له سلام څخه ذکر کی چې غزو حد دی او د دې صفات چې بلې شعر کې ذکر دي نه غلا دي چې مصنب رحمن الله بې کوي نبی له سلام پر دنګ دنګ غرونه د سرو ضرورت او د خپل ځان راغلو او د پاره دې جناب له سلام د تمایل شي نبی له سلام تو سلام حد راځي دا هغه نه به پروايو کړلا او راغبه د میخانه توونکو بلکې دا هغه نه یې مخ واړو او هغه د سرو درو غرو نو عليه السلام قبول نه کړو د دې شعر کې دا په سړي شعر کې دام زهرباند بنا دي خو دلته کې د غرونو راتل د وافیتي درن دي هغه زیت اشاره د وافیت چنو عليه السلام یو بهره aram parmawo pa yo puzi bandi aw do kajuru da posto pa bala kho aga da sarmani bagh ban sarikh da kajuru da posto kho daksho umar radhiyallahu anhu aw sahaba raala aw nawel سلام salatu alayhi wasalam taw dridin nawel salam de bada tawal duno da puzi aga na khid nawel salam ba badan looni me nawar radhiyallahu anhu pastar wi ukh ستا د د د جړه سبب صدي نو عمرله زیله هوته وي چې ک سر او ک ک او په سره بعد شاهان ته وګوره دغه دمو د باارت بعد احو تهګوره چې هغې سومره په نرممو به سر او سومره په تننام سره جونې دي او ته د دواړو جهانو بعد ش ستا دې حالک ته وګوره مړه جبلا د سلام بد دغه وختارري. او دا دا اللہ دا تا نو مهله سلام او سلام ته دا پیشکه شو خدای له طرفه کچریته غوان نو پنځه غلونه او ته ات یو جبل ابو قبيس دی بل جبل حراء دی دریم جبل ثور دی پنځم جبل بتحاء دی او شبا شپاگ... سلورم جبل بتحاء دی او پنځم نمبر جبل عرفات دی نو دی دا گرون بیمونگتا تا دا سوکو نبی علیه و سلامتوی نا زمادہ ندی خوک زمادہ خوکا تا جزئی عربت اوگی جو عربت مونی من مو. پا کم عربت ماندی اوگی مالنا تعالی جار... زاری و جڑاکو او پا کم عربت باندی چیزا مونی گلنی دراشو کر کوم او زما دو اللہ تعالی ربطتل او د دنیا نا کٹ دل دا مطلب پختی نو باندې شعر کې هم دا واقعي ته اشارہ باندې جرالو تغورونا لبزي تفصيلدار سيږي وراو ودته قراو ود يراو د مراودتن با منفعالنا مراودت په لغت کې ویل کیږي دا انسان یو سیسټم دل چسپی پیدا شی زلوشی او دا غین رس تو اغبیات طلبو کی دیت او دل تا که مانا را تلل دا دا جبل جمع دا الشمو شمو دا دا الشمو دا دی مفرد دا په مانا دا دنگوالی سرازی دنگ دنگونا من دا هبین دا سروزارونا او عن نفسی خپل زانا او فا اراها اراعا ارا یوری اراعت خودل نبیل اسلام او خودل ده غرونه تا ایما شما من ایما کی ایچ ده ده مضاب او ده ما زایده او ده ایچ د ده مفهول ده خدا نائب ده مزدر نا نو تقدیر د عبارت اصل که دا سیده فاراح شممن اي شممن دا تاكيد امبه دکی او خدای نعمه السلام دسلام دغرو نو ته حد درجه بیرغوبتی ايما شممن حد درجه بیرغوبتی دا دا اي ايما شممن دا به معنی رغبت تل کی ایما شامل معنا یعنی بیرل بوتی نوویل صلوات والسلام دا نبیل السلام د غورو ته او خو دنه دویم شعر چې دی نو اهم د دې سره متعلق دی چې هغه زهدانه د دنیا دی دلته کې دا دویم شعر چې دی د 34 نمبر او اققدر زهد او ضرورتو ان ضرورت لا تعدو علی العسمین پدې ده چې دا دویم شه د قبل شیر وضاحتوم کی او دا جواب د یو سوال هم دی اغه را دي چیرې نبی نے سلام دو سلام او اعراض د دنیا د څومره انسان ترাজি مختلف ضرورتونه رازي او چونګې د نبی نے سلام خو اغه فقر اختیار کړو نو آیا اغه ضرورتونه د نبی نے سلام په عبادتو کې رکاوټ را وستو د اخرت تک هم سفر شروع پاره کې رکاوټ را وستو دلته کې مصن ابن رحمن الله او د نبي الرسول پر د نبي الرسول پر سلام هغه زوحت خ او ذکر چې نبي الرسول ټیکته دای او شان برکت چې کابل فقر ايکون کفر چې نزيد چې دا غريبي د انسان کو پرته ورسي خدا نه ارسل په حق نه دا ن ان ضرورت لا تعد على العسمي دم دا کامل بندگان په حق ده بهشکه ضرورت دا په اسمت الهي باندې غالب نشي راتنه نو اكدت اكد يؤكد تاکید باب التفعيل تماما مضبوطه ول سر رازي زهد مونږوي دبر رغبته تبلیگی فيها ضرورة ضرورت حاجته ان الضروره لا تعدو عدا يعضو دا عدا يعضو چه دا عدوان مختلف مانگان سراجه عداوت دا دشمنيت عدا يعضو عدوان دشمني او تعدي چمون تعدي نو اغم د دی ما دینه په ماننم بل دلو لګیدل په مان سر راځي لکه مو امراض متعديه دلته سله کې علا راغل نه په مان د نبی سر را راځي لا تاب ناغل باندې په اسمت الله باندې اي سمي اسمت نه نه اسمت د انسان بدن کې هغه تعقد تی و لکی چنه تا یو انسان په بدن کې هغه کې دي ودا هغه طاقت په زور باندې بیا دې الله دیرنا په ګناہوںو په ګناہوںو نورځي او د ګناہوںو نه منکیږي دغه طاقت باطینی د برکاته وا تدعو و اکدت معنا درک بیا بیاخره کی وکوا وا کیفه تدعو الی الدنیا ضرورته من لولا دا وسو استفهام انکاری دی کیفه لپاره بار استفهام رازی نو دلته وی مخکیشیر داو چې انا ضرورتونه نبی علیہ السلام کو با په عبادت او کې روک ټونه راوستي نو دلته وی چې مشارک خدا وجنا ضرورتونه خو د نبی علیہ السلام زغت خمس بود کو او دا ولې زکه د داس ذات په بار کې بس څو تصور منقلی شي چې ضرورتونه دي د اغه په عبادت او کې با تدعو الى الدنيا ضروره من يعني سنگ با ضرورت دنیا ته مایل کی چې داغه د وجنه دنیا د عدم وجود تر هغه لید ته د 10000 چې دنیا او عالم ټول داغه مخفې ده ضد هغه 10000 په هم او 10000 شخصیت په هم داغه ضرورت نه په دنیا خپل دا ته مایل نه نشي مایل کیږي دلته کې و تدعون دعای دون دي بلنه سره دي دل د خپل ځان ترپ ته مائل کول او ضرورت مونږه دا فایل ته دعوی من موصوله دی او لولا ه لم تخرج الدنيا من العدم لا سيله من موصوله دا جمله لولا ه دا غ حدیث ته اشاره نه چې پکاش په خفا کې په هر په لام کې دیم دل صفه 148 ده حديث نمبر 2121 کې نقل شوی دی نبی له سلام نو معراج پر شپا باندې چې کله اسمان ته الله تعالی صفور نبی کړلو سلام دوست سلام چې کله صدرۃ المنتہا او ور رسیدو نو الله تعالی په سجده باندې فريوته نو الله تعالی وتوی یو زم یو يو تې بقای دنیا سره ما الله تعالی تو ما استاده مخ پهلار کې نبی له سلام تو سلام ته وي یو زیمه یو ته ما او ټول ما استاره بار تر کړيدي دا هم دغه مخکې شعر هغه تایید شو نبی اسلام د الله دنیا د نبی له سلام نو مخه پیدا کړ نبی له سلام الله د دنیا پرې او لولا tahop لولا جنیلا هر پیششرت غیر اجازم لی او دا هو چینو دا اسم دا لو دا دا اسم دا لو او لم تخرج الدنیا من الادمی دا جذا دا شرط او اسم که شرط غیر اجازم لی دغرن جدادم غیر اجازم لی لم تخرج الدنیا خرج یا لم پی داخل دی خیل اجازم مرکنی نو دا یہ بمینه خروج سراد یا اخراج سراد ادم نشتیوالیتی ویلی کی گئی حالت جیوسیز موجود نہیں بیا روستو چکلی موجودشی وجود تراش ناوی دا بیا وجود ویلی کی گئی دادوانا متضاد دیدی ادم و وجود محمدن سیدو کونین دا چون تیس نمبر شیر ری کې مصنب رحمه اللہ مزید وزاحت ما قبل کې او ما قبل کی چې اشعار ته وکړی شی نو د نبی له اسلام د سلام مجاهدات او زوحت د دنیا مشفتون ذکر شو نو دل د نبی له اسلام د سلام او فضیلت د نبی له اسلام ذکر کی او بلدان جمخ کې اشعار وباند نظر واچول شی نو په اکثر ځینو کې نبی له اسلام د سلام تا امام مصریح مولا زمايب راځي کړی نو زمير د اسم مصریح په زی باندې رولل دا تعظیم نه پاري خو بیا رستو په اسمه ظاهر سره راتل دا اوقام په نفسی خبر د مخکنا یو په زمين سره اشاره کیږي ذکر کیو حاقه راته ځکهل اسمه ظاهر رولل شي نو اغه خبر نور مواظه شي ذکر تفريق دي امام بوخاري رحم الله په شرح لارښوړت کیږي چیز نبی علیہ السلام ایک ازارتین سو مبارک تھی فاقی در طول بہترین او کولِ ایسا مبارک نبی علیہ السلام و سلام محمد دی ندل تکی ذکر مسنلیف رحمونلہ پر تمام آسمان مبارکوں د نبی علیہ السلام کې ایسا مبارک نبی علیہ السلام محمد اغور قلند محمدون دا سید القونین و سکلین و الفریقین نا تول تخبر تو منسکی ما دو ما تغفو لیجو لیجو لیجو خبر دا محمدون دی سید القونین قونین دنیا آخرت تیوید کیی نو دنیا سید کی دل خدا معلوم دا موتتا چھ جو انبیاء لیسی سلام رب سلامنا اللہ تلا وعدہ وستے و دا حر پیغمبرنا و اذا حض اللہ موساک النبینا لماده دکمن کتابه د درې مسی پاره کړه دي هر پیغمبر باندې وعده غوستیو کچته تا سود اخیری پیغمبر زمانہ اوموندل نو تاسو به خامه ها راغته عبداري کوي عمرت کبه کوي نو د دنیا سید کې دل له ثابتنا اخرتهم سیدي چګلا تمام انبیای اسلام د سلام او روایت راځي چې جهنم با اللہ تعالی دا جهنم بر د دا یو دا سی شکل کجلاب بسلو رو خپو باندی دا با پرشتونی گولی نو غا روایت که دا سی رازی چی واږي نو هر یو واگی کبا آغا اویا گروخی گروخا گوٹی بی اویا ذر بی اللہ تعالی کمی بیشی ماب کی او یا او بیا با هر یو ګروه او یا زره په شتونی ولی او بیا مونږینګې غینا د نبی له سلام په دعا باندې ما اغه اندازه کیوهه پسکې وی نو مختلفو موګو کې جگم دی د نبی له سلام الله والسلام سید کې دل جگم په دنیا او په آخرت کې جگم دی هغه صادق دی سید دا د سید دې اصل کې سیدون مو سر بکی قانون بلیش کلی وو یا جمع راشي شی نوو بدلی کی پیان سر ادغام سید دا اغا کست چې کی گی او اموری خلق خپل ضرورتو ناغ تولی او د دا خلق و ضروریت پورا کی گی دل تا سردار سر رازی سید الکونین و ساقلین این سو جن تولی کی گی نوین السلام جنناتو تا هم بموست او دا غره انسانانه ته ونه اول <سؤال> طریقې نه دلته دوه فرقه مواد او جم دوی ته نو ملي السلام <سؤال> علي عليه لي دلته د نو سلام <سؤال> جامعيت موران دي مخکې پیغمبران به یو خاص علاقې سرداري تعلق یو مخصوص علاقې سرماغي عليبر علي عليه کې سلام سره د تخصيص نشته دي اینستا هم را غلی جنتا برا غلی عربتا هم را غلی عجمتا هم را من عربی ومن عجمین نبیون الامرو انہی فلا احدون دل د دو لپن دا سیید مزید وضاحت کي سیید دے سردار دے اسم مطلق دے مطلق دے چی نبی الامر الناهي الامر الناهي امرهم به امر من معروف او نهي عن المنکر کوي او بندا د په قول او عمل کوي په قول او په نهي جي په لا او په نعمل کوي ایسو د زیاد د رشتو نه نشته <خخ> نبیو نه نبی زمو نبی رسول دا عام فرق مون دا کوچی نبی عام نبی عام او رسول جدی آغا تولی کی گئی جدی آغا سرا نیوی کتاب راگلی نیوی احکامات راگلی نبی عام دی جدی ممخی پیغمبرنا آغا تا اسمانی کتاب پاتی شیوی نو رسول عام دی نبی عام ندی ممخی ہوئی نبی عام هر رسول نا نبی دیو هر نبی رسول نا دیو الامر اغاستو بلکی شاید اخبر زان ما تحت فا افعال سرا حکمو اامر حکمون کی تا دلتا اامر مراد امر بالمعروف وعلا کس مراد نبیل صلاة والسلام سپتتی انا <الناحي> ہی دا اسمی فائل سیغر تکسنگا جی آمیر دی اسمی فائل سیغر او نا ہی نهی کون کی دمانکون کی تیمیلی کیی ندا ہم مقابل د آمیر دی انا ہی مانسو آنکس چی دا خبلنان ما تحت فلا تفعل سر امروک یا فلا تفعل سر نهیوک فلا احدن فاچه دا دا او لادا لیسا پشن دعمل کئی احدون دادا لادا اسم نی ابرو دادا برون نی او بروی لگی کی نیکی تک ابرو اگر کس چیغل زیاد نیکوکار یا زیاد رشدنی دا اسم تفزیل سیاه دا پی قولیم پا قول کی قول ویناتو لا من هو من هو متعلق دی دا ابرو دا بارا او دا اللہ خرپ اللہ اندلت دی دا اللہ مانوند مورادا بلکن لفظ دا, بل دا موراد دی انو دا, دا قول دا بارا مضافن دی ولا نعم ولا نعم او لا په لاسره دوی د مقابل جواب کیږي په نام سره کويږي الله راضي د په نه او نام راضي د په رد کی جواب د ځان سره کا دغه ترکیب وزدا سي وهو راوضته وهو اعتفاده مع قبل وعنده اعتفاده قريبا نمكي ديش بايد وعنده هون راوضت ده بل هو ده مفهول بهيري نبي عليه السلام والسلام ده زمير الراجيري الجبال ده راوضت برفعه او الشم ده اشمون جمعه ده صفات ده جباله عممن ذهب شدې دا, دا حالې دی باندې یا صفات دی باندې او عن نفسي دا متعلق دی پر عادت پسي او فارها فارها پ دا جمله زنه شروع او فارها بیا زنه دی جمله ارى فعل دی ها دا مفول دی او اراها کې ارا کې ضمیر چې دی ابي السلام راجر فاعل دی ایما شما من ایما مازاید در ایچ دینا مفول مطلق تی خنائب نا او معباد تب مزاد تی دا دم اراح را پارا مفول جوڑی بیا و اک قدد دا هم ما قبل بانیتف تی اک قدد پیل او ضرورت او ہو معباد تی کمراگل لی دی او لقائل لی او ضرور دا هم او دا مضام دا فولیهی مفول او پیها دا بسی متعلق تی ضرورت هون دا اکدت تپارا پائل لی دا پیل پائل جملے پیلی شوینا او انا انا ضرورتا دا انا حرف اصورو مشبابل پیل لی از ضرورتی مفول از ضرورتی اسم لی او لا تعدو علی العسمی دا تعدو پیل لی او زمیر پا کیا دیگا فائل دی علی اللہ اسمی پس مطالب دا جمله خبر دا انہ دی و کیا پا تدعو وہ آتفا دی کیا پا پا استفحام تدعو پیل او ضرورت چھدی دا فائل دی تدعو دی انہ دنیا مطالب تدعو پس دی او من چه دي دا موصوله دي من موصوله دي نو لولا هو لولا جي دا حرف شرط غیر لازم دي لولا كي لاهو اسم دي نا لولا او خبر دي عجوبن حذف كي شي هغه موجودون دي نو لولا سر اسم نه دا شرط شو ولم تخرج الدنيا ولا دا ولا خبرنا دي لم لازمه ده, تخرجو ده. <تصفح> لم دنيا دنيا ده تخرج ده. الدنيا دنیا مفول لتخرج دي او یا الدنيا دا پاين ده, ده تخروج دي چکه لازمي باب شي او من العالمين بس متعلق شو نو پيل پاين سره متعلق دا جمله دا جزا شورا غير بیا شر جدا سللا دا موصول شوالا او موصول سللا چه دا نو دا دا ضرورتو دا پانا مضعفن لیه دیگا مضعفن ناغر مضعفن ناغر مضعفن لیه بیا دا دو دا پارا محمدون دا مبترار سیدو الکونین ماتوفن علیه دی واوحر بیعتر تی اوالثقلین ماتوفن اول دی والفریقین دا وفز ماتو بسانی دی هم من عربین ماتو پن لیه هوا هر بیاتیم من آجین ماتو دادوار مطالق تی پا پری خیل بسید نمبتدا سر دا خبر نجولی سنیشوالا نبیونا الامر الناحی نبیونا دا خبر دی نپر دا, دا مبتدا محضو چرا محمدون لی او الامرو دا یاد نبی یونا دپاره یاد محمدون دپاره دا, دا, دا صفات تی او یا خبر سانی دی او اناهم دغره ني یا خبر دی خبر سانی یا صفات دما قبل ني او فنا احد فاستنا فا بيد لا احد الله عمل دلی صب او حدونه سمدی ابرو پنلی دا اسم تبذیل لی او فی قولین بسی متعلق تی او نا قول ما بات تا او من هو دا متعلق پا عبرو بسی او لاج دی ما توفن اید وہر لا نعامی نا ما توفن اید ما تو ما توفن اید دا دا قولین بارا مضعفن اید شموزا مضعفن اید دا دا مجرور دا پی شو او جانتا مجرور سرا عبرو بسی متعلق دي. او عبرو دا دا لا دا پار خبر دی نو دا دا دی اشعار و مختصر ترجمه دی داسی دا وراودتھن جبالو ارائل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم د گرونا او و دنگ دنگ من در حبین نسو درونه ان نفسی دی خپل زانا چی خپل زانتی مائل کی فا ارائل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اپو دل رغبتی ایما شاء من حد رجب رغبتی واکد او مضبوط کو زهد د نبی رحمت صلی الله علیه په دی غرونو د دی غرونو نه ضرورت ضرورتونه د نبی رحمت ان ضرورت بهشکل ضرورتات چی لا د و د حال کی دی لیش حالل سمع با اسم دی الہی باندې وقفه تدعو او سنگ با مایل کی خپل ځان درپته یا اوکیبت دعون سنگ با مائلہ کی دنیا تا ضرورت تا اغچا یعنی سنگ با مائلہ کی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم ام من نا کی دنیا تا ضرورت تا لولا لولاہو کچا اغنبی لم تخرج دنیا من الادمی دنیا با د آدم نوجود تا نور آغلی محمدون دغه پاک ذات سوکتی محمد داننده دا سیل القنن لازم سی محمد دي چې دواړو د سردار دي واشقلين دغه د دواړو انسان او جن سردار دي ول فریقين د دوو فریقونو جاره موجم دي داږي سردار دي دا نبينا دا محمد صلى زمون نبی دي دا او داس نبی دي دا العامر چې امر کون کی دی امر بن معروف کی بورا دی عمل میں معروف کون کی دی نہی نہی المنکر کون دی پنا حدن نشته دی او کس ابر روزیات نیک او زیات رشتونی پیر قولن فوینا کی کی اگر وینا کول سشی لا اغلا لا ولا نعمی او نشته دی زیات رشتونی ددنه پنا عم کی منهو من منهو ددنا من نو د دنه شوکو پوینا کی سو زیاده برابر نش تر برابر خبرنه قراوینا د پلا سره او کو پنه عام سره د دې اشعار لبزي ماناش کوله او تشریحهم تیرش ولا ترکیبهم تیر شو نو د دې دا یو څه مناسبتونه ذکر شو بل سبق کې ان شاء الله اور بس شيان الغوي تبون حبيب الذي ترجا ومنان اليوم يعانقناها أطياب دارسنا بذلت للعلم جهودا تكلم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقك بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلع على سید الخلق محمد و آلہ و بارک هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لکل حول من الاخوال مقتہمی دا قصید برد شورو دا او نمبر شیر شورو او دا دریم په صلی نو مونږه مخکې ویلو چې مصنف رحمه الله په دې کې د نبی له سلام صفاتو ذکر کړی نو د نبی له سلام مختلف صفاتو ندي ته مخکې کوم اشعار مباې کې د نبی له سلام د شپې عبادت د نبی له سلام مشفقتونه لوګه او زه د نړۍ ذکر شو او بیا دا د موصنفو په لریځ نبی له اسلام والسلام نو ثقلین او دغه رنګ دکاونې نو سردار ول دا کی دی چې په دا خبره تفصیل نه بوه نو درته کې دا سردار والی د نبی له اسلام والسلام مزید وضاحت کی چې نبی له اسلام والسلام سردار دنو د تولو دا پا دیو سنگا دیو نمو سننب رحم اللہ انتہائی پا مضبوط دلیل سدا خبر نورم صحبی تی. او هو حبیبو دا سکے لئننہو خوال حبیبو امیلی اسلام علی سرداد زکا سدا حبیب اغدی تور جا شفاعتو جدا غرد دا شفاعت امید کولیش لیکل حول من الاحوال اور طول مصیبتونو کی دا مصیبتونو نا موقت احمی چی اغبا خلقو باندرازی نو با هر مشکل و مصیبت کی اغاکا با آخرت کی مؤمنانو تا او امت دنبالی صلاة و سلام تا مشکل راشو نو دنبالی صلاة و سلام دا السلامة دو السلامة دو شفاعت اغاومیت کو او دنیا پا لحاث سرحون بیا هو الحبیب الازی هو مبتداد الحبیب چی ده دا ولا خبر ده او دا مون نخوا کی بی دی چی خبر دا نکی ری دل خبر جمعه رب بالله مرولله دا لا اشعاده دې خبر ده چې دا صفت د حبيب دا صرف د نبی اسلام و سلام سره سلا خای او به اوس اعتراض وکي چې دا څنګه د نبی السلام پوری خاص ده او غي اوذ الله حنیم او ابراهيم عليه السلام والسلام الله تعالی خليل نمو وایو چې په دواړو الفاظو کې فرق دي حبيب او خليل دا دو اجپاز دی او پا دے گی مختلف تریکو سر فرق دا. نو ایو جواب خو اجمالی دا. خصوصیت دی. دا, دا دا, دا خوصوصیت اضافی دی یعنی او سپت کی او کس دبل نه کی کېدل دا دا اضافی خصوصیت خوصوصیت اضافی وی لکھی او دو امنا دا چه فرق تی په ما بین دا خلیل او دو حبیب نو یو دا دا دا حبیب چلی ہے دا فائل او مفعول د واړ استعمال دي شي دا څه ویل شو چې محمد حبیب اللهی محمد صلی الله علیه و دا الله حبیب دي په دې وخت دا د مفعول معنی او دویم الله حبیب محمد الله تعالی د محمد صلی الله علیه و سلم حبیب در په اړه یې معنی خو د دې دا څه ویل شو چې ابراهیم خلیل الله ابراهیم تعالی خلیل دی. خدا سینه شو چې الله خلیل ابراهیم او دوه موجب بدی کې اغدانہ چې دو خلیل په خپل بخشش کې دی امید اغساتی د دوه بخش یقیني نه دي دی ته مساتی جزما بخشش, بخشش پکې لغل آیت کې راځي ابراهیم علی السلام بارک والذی اتوم او ان یغفر لی خطیئتی او حبیب جدی دی بخبر بخشش کی یقینی بی دی دو دا بخشش یقین حد درجی ترسید دی چه د دو بخشش شوی دی تکر نبی علی السلام در دی لیا غفیر لک اللہ ما تقدو من دم و ما تأخران درین فرق دادی دی دا خالیب جدی دا خلطن او خلطن جدی دا ولکی حاجتت حاجتت نزله مو ويجلن یو څالي الله خاليل ابراهيم خاليل ابراهيم شي وي او بلوا دغه دغه همنه چې خاليل خپل خاليب جوړون کیته په واسطې سره نزله په واسطې رسی او حبيب خپل مفروح خپل محبوب ته بغير واسطې رسی امام غزالي رحمه الله بارک راضی نو دا اول دا سا او دا یاد ساته دي کې موږ د نبی له سلام الله علیه سره دروالې یو مضبوط دلیل سره ثابتې او دا به هم ثابتې چې د نبی له سلام یو صفت بل غشفاعت دي نبی له سلام الله زمون په دې د عقیدې دا نبی له سلام باندې موږ د پاره شفاعت کوي امام ازادی رحمه الله یو بیره شهیر روان دا. ناغيما د موکافه سره معلومه شو چې د خارطول خلک په دې وخت کې او په دې وخت کې خپل رب یادون کې عبادتون کې اسو کوم نشته دي هیمه په ځل کې دا سوچره چې د خار باندې وور لغم او وې چې زمونی بیا مې سوچ راغله چې د خار سيزن خدا یا, یا یو کاستا عذاب ور کول په شته د غل نه تناسب پته لہذا دا غینه مون نشوم ګم دا, دا سوچره را د دې ټول خلاصه شفاعت کوما کما دا مکمل اوشي نبی امي سوچ راي چې د شفاعت کو په د ټول نوي له سلام الله عليه وسلم ته نشي کولی نه نه منشوم لمت شو اووازه خاطره آوازو کته د دی نه نه منشي نو متاسمک کې اگې هرایه تنن واس نیو نو شفاعت د قیامت پر روز باندې د ټول خلقو د پارا د نوي له سلام الله عليه وسلم او د صلی اللہ علیہ وسلم با اغا شفاعت کی ترجا دا دا رجان دا رجا امید تیویل کی رجا امید تیویل کی نو رجا او دویم لپس دا دیسرا تمنا ہم استعمالی گی نو دید بارکی فرق تی دا رجا چی دا دا, دا اغا سی ستمی تیویل کی گی چھ اغا او تمنا د اغه بی تیوی لکی که جاگت ملو شو تیوی لیشی بیا تو رجا شفاعتو شفاعت سا تیوی یو کستا پارا بل کستا دا ما پی فضل او د کرم د خاص کول شفاعت سا یو کس رو لگی بل کستا دی یو بل درین کس پا بارا کی سفارو شو کی ما پی تیوی یو بل احسان په د باندې کی امل <سؤال> سرات والسلام به هم زموند لپاره لا تعالی د زموندو ګناہوں د بخشش او د بخلو شفاعت کی بیا راځي شفاعت په پینځو طریقو سره راغلي دي نه د پینځو دلو شفاعت بنویل صلی الله و سلام کی یو اغازي کی بنویل اسلام شفاعت کی چې کوم مختلف موقف کی ویاړي په میدان کې او کوم غبراحت په با خلکو باندې یې نو نبی علیه السلام بشفاعت کې د غبراحت په ختم شید دویم دیم شفاعت بنوې علیه السلام د هغه خلکو د پاره کوي چې آکیب بلا حساب جنت ته دا داخلي دي دریم شفاعت بنوې علیه السلام هغه خلکو د پاره کوي چې آوی د جهنم حقدار وړشي او انبيي سلام ورشفاعتو کې په شفاعت سره اږي جنت تلل شي صلورم د اخ خلقو د بار و شفاعت کې چې اږي جهنم د تلي سلام بشفاعتو کې واپس پی درا و دي پینځم با اخ خلقو د پاره شفاعت کې چداغي درجات بلند شنور هم امام سويتي رحم الله یو شپغم شفاعت هم نکليلي او اغداد جي نبي عليه السلام با د اخر خلکو دپاره هم شفاعت کئ چې کوم خلک په جهنم کې به هميشه ده پاره نبي عليه السلام با شفاعتو کې چې د دې خلکو په سزا کې د نرمي الله تعالی را وستل شي نو د دوی سره الله تعالی بیا دو کې جهنم کې خوبي خو په دې باندې په سختي کمي حاصل کئ نداش پا گم شفاعتهم لکل رئی او گم شفاعتهم پا مواهبی دونیا کی لکل رئی چه اغبا صرف دا اهل مدینی والاو دا پاری لیکل حول من الاحوال لیکل حول لیکل لپس دا کلون چی دی لیکل طول جملی چی دا ندا متعلق تی پا ترجا پس یا پا شفاعت پسی دی او کلو دا ما باتتا مضابطی او دا لپس د کلون چلی، دا دا اکلیل ناواتی دی د اکلیل میلی کی کی اگا سر بانده پاسر بلی کی دا حق و تاوی حق حق تاج و تا مونگاوی دا سر مکمل رانی نو دا کلوهم تا دیر پاڑنی دی که دا طول اپراد بورا دی کل د گیراو دا پارا دی، طول افرادو دو جمعکولو دا پارا دی او حولون جدی دا شدت تولکی گی سخته دا او مصیبت تولکی گی اخوال جدی دا دو حولون جمع دا مصیبتون او مقتحامی مقتحیمی, مقتحیمی دا اقتحام دی تولکی گی چی او مصیبتو پا خلقو را روانی لراغل من دی راروانی زکر دی مصیبت راروانی دی شفاعت تبارب تلب کی گیدن بیدی صلاة و صلاة و صلاة والحبیب اللذی ترجا شفاعتو لیکل لهاول من الاخوال مبتہیمی ترکیب دی دی دا سدی چه و مبتدار دا الحبیب موصوب دي. اسم موصول دی او ترجا چه دا فعل دی پیل مجهول دی او هو جديده ده ده نائب قائده أو لكل جديد لام جاره كل لن موظاف هولين جگم ده دا هولين دا هولين ده, ده موظاف من الأحوال متعلق تهولين بسي إياد من الأحوال جديده ده متعلق بانغصفت مخذوبا ده هولين بسي او مقتهمی جیا صفتی سانلی نو کولو دا طول جرا یو د شی مجرور شي د لام د پالنده یا شبات پس متعلق شو یا تورجا بصی بیا دا غ پین پاین تورجا پین پاین مفول چدی نا اپیل پایل پین سره د نه وی دا سله د موصول شل موصول سله دا صفت د الحبیب شو او حبیب موصول څه پر دا خبر د متدا مترا خبر جملې سمې شو دا د دی ترکیف شو او مع دا شوه هو حغ الذي نهبل اسلام اغا حب دی هغه دوست اللار تور د شباته چې دغه د شاتید کو لپول لادلته به ما د پیرې دي پیکل حول من الهواري دی په هر موسیبت کې د موسیبتتونونه مته حیت چې غه روانې په خلکوبان دی د دی بیت یو دا خاصیتون دی چې دا به سړي د خپل حاجت په نظر کړا ته په مجلس کې وینا لاله داغه حاجتون پوره کی برابر خبره دا یو سړی دا په خپل با مزر کې ویلی شي او برابر خبره دا کچری چې دا ملګری راغوند کی او پجبه بان پجبه مان دي او استمای ته په زر ترته ویلی شي نو الله تعالی هغه حاجت سره کی ابو سعید خادمی رحمت الله علیه وی چې ماذا از ما ییندی ده هر ضرور تبارمع بیلده لگل اگه کورا کرده ده بیاوی جیده ما اوستاز ده ده ده نو جری الحاج وثمان افانو ده اقشهری ده نو با قیسر نمشاہ شیر کی اگه سرکاری مبتیو یورد اگه اخبری اخدیر چا لرک ختمی کون اگه بیا جیر فریشان او اوزلیده اگه اخدل جزوه او پس بادی اخبر منصب بانده اگه پایز شما نوی او <مونگا> د من له همکلاس خلق چې نور یانه درجه چې د نور خلق کم ځای تورابو نه مونږ جمع شو داغه په کور کې خپل یو ملز کې مونږ دا یو زړپېره وای دا یې نور ستلګ شو بس هغه خپل هډمانه واپس شو او دا به چې د نبی له ستاسو سلام پر روزه مبارکه باندې چې کم تعالی جلندر کېدل تا دا کې د پاسم کې لښې ما په خپل باندې دالي دي, دي. نو دا د دې بیت خاصیتونه شو ترجمه شو له وو دیم به پر پسې جدي چفتي دا نمبر دا سنتس نمبر دې دعاء الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمي دعا دا د نبی له اسلام سره د دې او صفه ذکر کې چغداه الى الله داعي الى حكم الله الى كتاب الله رب وللله حکم دالله دا تعالی ته دا خلق فالمستمسكون به نو مستمسكون به نو پس من ګول لګون کلي خلقو په دغه حکم دالله باندې چې دکملاته خلق رب بس خلق باوی باندې من ګول لګي عمل کوي مستمسكون نو دي من ګول لګون به حن بداس یورا سیبانه دی غیر, غیر منو فصیمی چې دا پټ کېدو ول د آیته د په باندې درا بلیلو سره او الیلا الی حکم الی فال مستمزمون استمساق دي ته کیږي چې 34 50 باندې مضبوط اګراتینګ کې کلک 19 استمساق دا معنا او به هی کله دی ضمير دا حکم دراجید چې ان طرف ته نبی رسول الله خلقنا بلیلې چې قران دې د الله نن مستمسکون دا دویم مستمسکون, مستمسکون دا بار خبر دیکھتی او بحبل دا متعلق دا مستمسکون بسید او حبلون دا ویلکی گی رسیتا غیر منفسمین دا غیر جدی دا, دا مذابتی خدا رو خبل مذابن لیهین سرچ راید او جناسی پت حبلین دا بار دوریگی او منفسمی جدی انفسام دا دیتی ویلکی گی چی یو سیس انقسام ان یو سیس خو صبر بګونې کې مست एकदम کټشي بغیر د منچېدونې کټکون او بن د دې شان بل یو لپاره د انقسام او د دې کې په انقسام ال نون قاف صاد دا ان کټکول ته د خدا وا په په سلسله سره کټکول ته ویل کیږي لکه مثال یو څړجه اوسې جو په ہے کہ لو یو یو اغه پوره پدیرو نرو نرو سیزون باندې مشتمل <تصفيق> یو یو تیش لیگیش لیگیش دا انقسام دے او انقسام نہ ما جے ایکدم کٹشی دا ان اللہ نو سلام بل صفت جاغا خلق داس یودین ترابلین دی چ اغهین را کٹ د دریم سی بار لن فسواملہا لَم یُصَامَ ازْدَادَ سِدّادِن دَلا دَسَ رَسَیدَ چې دیل رَقط کیدِن نشته دیل رَقط کیدِن نشته دی ولَ مالِک دا پټ کېګین هده کې نقطہ دا د کټ کې دوه د اِشارہ کټ کېګینا خدای د جنسان سُستې کو نه غوډ د لاخ خلاصې دی همشي اودا هم استمساق کې دی د اِشارہ دا چې پَ مُستَفسِقُونَ دَب جوخت رانی سي کَسَس تَدِن علوم د نخلاصې دی شي مطلب دا شو چې په دین باندې عمل مضبوط پکار دی که سستی په عمل کې نه و اسنو کې د شه ادارې نه خلاص نو مضبوط په عمل کې د رسې اش له دوه حاله خام حواله ته پر رسي خو دومره که سستیونه نه رسې ست نه خلاصې دي شي او د لاسه خلاصې د نسني جل الله تعالی انسان تدین مخرمکی یا ډیر بدبختی بیا ناشکي الله تلا د ایمان هغه دولت واپس نو درا ال الله تبری السن والسلام رب الدين لدی اغه حکم الله د خانه پهو فل مستمسکون به نو دی جفت منګول لګول دی په دیوان مستمسکون به نو دی منګول دی په دا یو رسې باندې غیر منفسو می چېغه کټ کیدو الانه دا بیا دا په دې زمیر په کې د غفائن دی الاله لا متحلب تي تا دا ځان جمله شله او فل مستمسکونکی فل مستمسکونکی فائزتنا پیرا مستمسکونس سقا جسم فائل لے جمع امیر پکیر اگر فائل لے خبی پس مطالق تینا دا محتضا را او مستمسکونت بیمینا خبر دیخو بی حبلن جیدے حبلن موصوب تی غیر مضاق من پسیمی مضاق اللہ مضاق اللہ مضاق اللہ مدعا سپت تی موصوب سپل مجور جا مجور مستمسکون پس مطالق تی دا خبر د ما قبل دی ف... دا ترکیف شو او معه موګک نه ده ف نبی نه خلق وفی خولووق فقعه د فوق نهدي پهه د اوچوا سر را. ف نبی نه دلته کې یو بل سفر د نو لات د سلام کوي چېغ دا د چې د نو سلام اسلام د رج په نوره بیال صللا د اگر وچتا دا ام دا پیدائش پلی خاصر ام دا اخلاق پلی د ام دا علم پلی خاصر ام دا کرم و دا محربانی پلی خاصر پا طولو خاصیتون پلی خاصر نبی علیہ السلام <سؤال> دا انبیاء صلی اللہ وچتی دی فاقا نبیین فاقا فاقا فاقا دیسل کی نوو ما مطب مبالی بدنج فاقا دیور شویدی او دلته د افاقینم دا د کیږي غودد دا فوق معنا بهتر نه ل د فوق نه جواب است جفاف او چتتي په درجه کې ام ميا له سلام ا درجه او چتتي افاق او سلام په درجه کې ان نبيين دا ميا له سلام نه پی خلقن په پیدایش کې په پی خلقن په پیدایش کې او په خلقن او په اخلاقو کې د امبيان رسول الله صلي وسلم په خپل منځ کې د یو بزینه د بل باندې دا ثابت دي خو په باندې حدیثو کې یا قران ایتونو کې داسمن راغلي چې یو لره بل باندې فضیلت نشي ورکونی نو غدار دي د ټولو خبرو خلاصہ چې کوم فضیلت په سره ثابت دي نبی الله اسلام با حادو کیا راغلی دی نو هغه پزیتونونه شته دغین ان کار شته دی خدا د چېوکس ته تخپل ځ نه غیر دلیل نه خپل سوچ بانددي یو لکه بل پزیت نهشی ورکلی دی تیل روو فضول نه بعضو مادې په خبر دلیل ل چې دا د یالی سراب د سلام دله مونږ بعضله به بعض باندې زیات ورکه دی. بلدان ده چې. بلعیت کی راجی و کان فضل اللَّهِ عَلَيْكَ علی اللہ علیه کعظویمان نبی علیہ السلام بارکوی اللہ پدل لالت اللہ پتا ماندیر لوی یو بلعیت کی راجی و رفعنا بعضا هم پو قبارن واضح تو دیل چې د کی چی دی باز بباز ماندر شته شتا دی فحادیث اکی مرادی نبی علیہ السلام پرمائی چې زو دا مخکانو او دا خیرنو طول خلق سرداریم ولې ګنده ده په هر ډول بناي خبر نه ده شنن ترمذی کیراجی دغه یو بل حدیث کیرانه ابن اسلام فرمای چې زو ادم علی السلام د ټول اولاد د پاره سردار نیمه خدا ولا فخر خدا ما په دې اس په خبر نشته دي دغه یو بل حدیث کیراجی چې زو ادم علی السلام د دولت دو زو د نبيله سلام الله تطو سلام فرمای چې زړه ادم له سلام دو سلام په اولاد کې زيارت الله تعالی نه او د الله تعالی په نسب باندې ټول نه زيارت عزت والي او دا خبر وي زړه په خر نه غا نه پدې منځ خپل په خر نه ثابتوم کوم جن عمان کې د روایت دي دغه سيده معائشه رضی الله عنها فرمای نبيله سلام الله فرمای جما د جن الله سلام الله راغ او جبریل صحب السلام ما تاو چې چی مشرق نام مغرب او دا سمرالاکی دا ما تولی پرتنی دی و ما ستاشان پی چکم دی سکون دی دو ستاشان فضیلت والا او ستاشان برا طبیعه و درجه واجد مجموع زواید زواید کداخرین صداغلی دی دا پیدایش پلی حاصل کسان کدی بیت کدی چی دا پیدایش پلی حاصل رم نوی علیہ السلام دی نورو نا عبزل دی او درجه کد چې دو نو عليه السلام په خپل غوږه کې پیغمبرو م چې نو عليه سلام, چی سلام ن... جسم تا ان چې د آدم عليه سلام په جسم کې لا روح نو اچولي یا ارشاد دی نو عليه السلام فرمای چې ز په پیدایشي د ټولو انبیا له سلام نه مخکې ما او په نبی جوړې توګه د ټولو انبیو نه بیا رښتیا ما دا حدیث په په هم په کوم ډول معلومات راځي دغره و اذ اخذ لهم میثاق النبیین لما اعتیتکم پدې کې هم یوفزین د نبی صلی الله علیه و سلم هغه ثابت دي دا حسن او جمال په خلق کې او په خلق کې دا حسن او جمال خلق کې دا حسن او جمال او دغره جمال سره نبی صلی الله علیه و سلم د ټولو انبیای صلی الله علیه و سلم نه غوره كن دنا بي السلام <سؤال> صاين ادي والدحا والليل اذا سجرا دحانا دنا بي السلام مح مبارک موراد او د شپې نه موراد د نبي السلام صلی الله علیه و د جلب مبارک دو اخلاق ولې حاصل جگمې هم نبي السلام د ټول انبیاء علیه السلام نه هغه افضل دي عظیم ان كن على خلق نذ سر و سر قلم کې رازي نبي السلام تعالی و استو الله تعالی فیو عزیم الشان خلق بانے چکم دے اللہ تعالیٰ پیدا کری فیو سفق بانے اللہ پیدا کری پر. او یو بلکی حدیث کی رضی نبیلی سلام پرمائی بوعی خطوکو لی اتمیم الاخلاق رضا اللہ تعالیٰ علیہ کریمہ چیزد اخلاق پورا والیوکمہ اخلاق پورا کمرتول ہو لی فدا مختلف اگر عزیم اللہ تعالیٰ برطرید نبیلی سلام و درجہ فنور امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ماندی آغا ثابتی گی بلنا جو علیہ وسلم پیدا کی نو ندقی سراؤ کے سراؤ پر کی او عبادت خانو کی جکم فو زرگونو کالمخ کے نکمور بلی دو ہمیشہ آغا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا کی آغاو تو اخبال باندیو ملشو فدی کائنات کی مختلف آغا سیرت بحث کی بیا آغا خلق برمائی او بیانی یہ چندو پدې کاینا کې مختلف بدن راغلي ودنه په دې دایس سره نفاق النبیین او چټه په درجه کې انبیا او باندې في حسن په اعتبار د خلق او د پیدایس سره او حسن صورت سره او فی خلقین اخلاق سره ولم یودانو او دین یذین یذته بیا منفع علم کې ولا قرمن او نه کرم کې نه علم په دنس اونه پا کرم کیو تنزدی دی ودا مختلف اغا دا اغا شو دا فزیلت شف مختلف و ترکو سرا السلام و سلام دا دوینا افزل بل د دی بیت ترکیب بدا شی دا سی شی چه فاق النبیین فاق پین زمین پر کین اغا فعال النبیین دا مفهول دی پی دا متانی کی اول نہیں یا معاقب نہیں في حرف اعتباری پہ خلقن میں معاقب تے داڑا معلومات فلیں متانی طرفا کا بس دی فیل فائن دی دا جملہ پہ لیے جان ولم دا وہ بیات تے ہوا تب جملے بجملے میں نہ جملہ لم یودانو لم لازمت یودانو پہ فائن مفعول نہیں من متانی تھے ماتوف علیہ لا کرمی في علم فی جاو دی عالمین ماتو فنیدی وو اخر پیاتیتی اولا کرمی پسی ماتو فنیدی ماتو فنیدی مجرور جا مجرور مطالق تر یدانو پسی دی یدانو پیل پائیم وفون مطالق دام جملا ماتو فنیدی جملا پیلیی وَقُلُّهُمِّرُّ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُونَ دل دکی دا چون اٹا اٹا اٹس نمبر نا اٹا اٹس نمبر شیئر دی اٹا نمبر شیئ <ونتالس> <مجرد> کی بل دا و انタル سو كلهم من رسول الله ملتمسون دل دکی بل صفات د نبی علیہ السلام لکه او دا په حقیقت د مختنی د مختنی صفات چری تاغه نور مزید و وضاحت کی او كلهم من رسول الله د ټول د نبی علیہ السلام نه ملتمسون سوال مغرفا من البحر د غرفان یو لپا دا سمندر زیلن او رشفا مند یا یو گوٹ اوبو یا یو گوٹ اوبو دا اغباران نجی پسکون سا سره دا جڑای پشان تی و کلو هم کی دا هم زمیر دا انبیالی سرابت السلام دراجی من رسول اللہ دا با مولتا می سنو اس تو بس التماس دا یو سوال یو حکم دی التماس سوال دی دیلگی چې ادنا اعلی توږي او حکم دی دیلگی امر چې اعلی ادنا توږي او جه هم درجه یو متخبر کې غید التماس وی دا ټول د نووي له سلام التماس کی بیا دی کې و كله هم رسول الله كله باركي علم رسول وی چې کل اضافت معرفت اوشي نبیا دموزاقن الهی طول اجزا مورادی او جکلی اضافت نگریتوش نبیا دموزاقن الهی اپراد طول مورادی طول اپراد مورادی نظر دیو جنا کلو تفاح حامزون با علی بلام سرچی تفاح مونگو جو دا جایز دا وعینا او کلو تفاحن کلو تفاحن حامزون بغیر تفاحن علی بلامنا دا بیا جایز نزکتی با تفاح تبا دا پرد میوی کی هغه حكومه ټول جگه نه کار ونه دارنګي بیا وروسته كلههم من رسول الله له بولتمسون د مله سراتو سلام سوال کی 100 غرفا من البه غرفا دا ل کف سړی او بو تلخت کی او په لپ کې د سمر راوال دیتا غرفن کی په دیم مصیبات کی مناضی الا من غ طرفا الا من غ طرفا لکا اگر جالیو کسی دارد چیز خکوم ماندی امتحان او اید او اید او اید تا تبوگو نسکی او که او لپا چاوز کنی بیال اگر جاید نو غرفان دارد مانا یعنی اللہ پاکی او او بنا اگر سل مین البخر لسامان داند دل دک بورا اگر پزیلت دنبیال السلام و درجه دا درد او اید او صحابیتی نو غرفان چی در دک دا دنبیال السلام دنبیال السلام نایلن نبی علیہ السلام علم کی شو دا د بحر شو سمن <سلح> در <small> شو او انبیاء تا چکم مینوشی ناڈیو یا لف لف زاندر آغست دا دل تک دا ثابت شو چیده نبی علیہ السلام علم در طول انبیاء علیہ السلام دا علم ناچکم دا اغڑیر دی او دا دیویو نا چی نبی علیہ السلام چکم دے پیج ورکون کې دی او نور انبیاء علیہ السلام یا <سلح> روستو دا پیج اغسطون کی دی او بندان چې د نبی له سلام چې دي د الله تعالی اول پیدا کړو نبي ا د نبی له سلام تو سلام د نور الله تعالی لو او قلم اسمان زمک عرش کرسی پرشته جنت او دوزا انبیا اولیا روح نو پیدا کړو کټول الله تعالی بیا روست د نبی له سلام د نور الله تعالی پیدا کړی دي نوبيا دبا الله تعالی د غامبیا اولیا جلی نبیلی د نور نزاگی زون منور کړلو نوورا د ټول امبیا لسلام علم د د قلم مقابله کې داسې دلته یو لوکته قلم په مقابله کې د امبیا او علم تا نقطه د نور پیدا الله نبیانا نبیلا صلاتو سلام علم بسمره دیږي دا مختلف جگمده اغه طریقو سره او سنبراهيم رحمت الله دلته کې درجه د نبیلا صلاتو ذکر کوي په نور انبيو باندې او دا شعر د اغه اشعار ندي دا بیت دا اغه اشعار ندي شدکله په خوب کې نبیلا صلاتو سلام ته امام بسي رحم الله او نبیلا صلاتو سلام په دې سره ډیر ځات خوشاله شوی دی ن ولکې ګرانګې چې سړې او شي زو ته مزور پی او غډیر مزه اغستلو د پاره یوه سړې او اړلګې دغه ته دغه کې پیټ نویل اسلام په او دو سره هغه او رشپن جدي رشپن رشپن د د ابو ګور ته ته او بواجی په کې هغه ته رشپن وي د اغباران ته چ هغه اختیهای په سکون سره وریږي نرم نرموري د جړې 12 چومتوي او كلهم من رسول الله كلهم دا مقتنانه من رسول الله ملتمسن من رسول الله دا متلقت ملتمسن بسیده او غرفن چ دي د ملتمسن دफार مفول بهې دي او من البحر چ دي دا متالق تر غرفن دا غرفن من البحر دا معطوب نه دی او هر پیاتې ته رشفن جگمبه دا مفل به دی او مند دی یمې بس جگنه متعلق دی نو واضح دي نو اګه ترکیب دی او كلهم من رسول الله ته د نبی صلی الله سوال پی دستا یو لپا غرفن یو لپا د سمندر نه یو لپا د سمندر دا علم د نبی صلی الله یا یو بوټو دا اګه ډیر باران نه دا د تشویدن میرے سره سلام د علم سره دا یو غوتوګو دا ډیر باران ورېدو نه کینا کو واقفون لدایه عند من نقطه العلم او من شکله الحکمی دا 40 نمبر شعر دی او ودی کی نور وضاحت کی چې د نبی له سرت سلام مرتبہ پٹھول با انبیاء باندې دا نو دل دیکھو دا وج دا ټول انبیاء علیہ الصلوۃ د نبی علیہ السلام ده علم نه احس کی او د نبی علیہ السلام د حکمت نه احس کی و واقفون کړه وو چې دا اوچ دی دا عتب ما قبل باندې نو خبر دی دا ما قبل دبره كلهم واقفون او واقفون دا بمانه د ولان سرازي ټول ولان خدای واقفون کلمه چدا د پيل دیکه مانره اخص برتنه نو واقفونا ولان او اخص کې لدې بمانه د ولان دي عین د محديه سره د خپل مرتبونه دي اخص کې دسنہ من نقطه العلم من نقطة العلم دا اغنقت دا علم دا نبی علی صلی اللہ علیہ السلام علم دا اللہ تعالی دا, دا علم او مقابل درازن دلکہ نقطہ او من شکلت الحکمی او الار دا انبیاء اخس کی دا اغن دا حکمت دا نبی علیہ السلام دا دا کی حد دهم د پښتو ګومانو سره زاړه دلته پمانه د مرتبه سره دیم پمانه د تاریخ سره رازي دریم د دوو سیزنونو بمنس کې د رکاوټه پار رازي د توریتي revolution ته هم ملګي دغنه سزا ته هم ملګي کې حد او هغه تاریخ ته هم ملګي کې چې په یوه ځانتي خوبه بیان شي دلته معنا مرتبه ده نقطا د هغه تویلکی کې چې هغه نه تقسیمېږي نطولتا نہ عرصتا نہ عمقتا نقطه هغه ته ویل کیږي چې هغه تقسيمي کی نه نطولتا نہ عرصتا نہ عمقتا من نقطه الان او من شکلتين شکلتون چې کوم دداویږي حرکت دا اعرابو دتویل کیږي هغه اعراب په کلمې باندې حرکتي زائید ویښنه نو شک کې لپاره عبارت مول په اعراب با باندې فإبارت ما هو إعراب لديه لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه وسلم لم يكن من أحدهم سرد خفل مرتبون او سقي آخذين من نقطة العلم دي أخص في النبي صلى الله عليه وسلم ده نقطة دا علمنا من نقطة العلم او من شكلة الحكم أو يأخص في دعات حركت د حکمت د نبی له <متحدث> سلام الله علیه جل تعالی هغه تکمر کړی نو د دکی دا د اغي اخذ د <متحدث> نبی له سلام الله علیه د نبی له سلام الله علیه علم ما او د حکمت د پدې د کی ساتې بیا وواقفونه کې دا وواقفونه خبر ما قبل دې د ذہن د مفعول پیه رواقفونه دي او عند حدېم د مفعول پیه ثاني دي خدا حدېم چې دې ذہ حدہیم د دینه یو حال محذوب تی من نقطتہ د نظر مجبور په اغه حال بس د متعلق کیږي او من نقطتہ العلمی نو نخمن به د دې تعبیر داسې د حدہیم کائنن من او من شکلۃ الحکمی داسې من شکلۃ الحکمی د به من نقطتہ العلمی باندې تطبیق او د بیا په موقع باندې ما متعلقه کییې پنګحال ده حتې هم پس او دا بیا ده حدې هم چې دا دایندره دا دا په مر موذابونه کې دي وایي انده موذاب موذابونه هیڅ شي د واقفون لپاره مفول پیه دي نو مانو بده دي به داس السلام شي دا وقفو انبياله السلام ولارد چې اخصې د واقفونه ولارد دي لدېهی د نبي السلام مه تر سره دخل المرتبونه من نقطۃ العلم می که احسپی د اغه نقطہ د علم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما د نبی علیہ السلام علم پشان نقطه په مقابله د علم د لنا کی او من شکلۃ الحکمی او یا احسکی د اغه حرکت د حکمت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د دې بیت لفظی ترجمه شولا او د شی او ترکیبهم شولا فراحت ترأت ومنان اليوم